Az ikrek. Alábbi történetre szigorú copyrightot jelentek be, miután így kapásra is nagyon gyalós nekem, hogy elsőrangú regény, illetve dráma, illetve film, illetve tóki, illetve operett téma rejlik benne, esetleg reklámötletnek is fel lehet használni. Kérem, egy fiatal ember megismerkedik egy lányal, Kedves, közvetlen, barátságos kislány. Rögtön beleszeret. Rajongva gondol rá, miután elváltak, alig várja a legközelebbi találkozást. Végre nem bírja tovább, meglátogatja. A lány elég lanyán fogadja, különben is egészen megváltozottnak találja. Nem kedves, nem közvetlen, nem barátságos, inkább gúnyos és kellemetlen. Egészen kiábrándulva szomorúan ballak haza. Később az utcán megint találkozik vele. Nem nagyon mer közeledni, de csodák csodája, a lány szólítja meg, és pár perc múlva kiderül, hogy megint olyan kedves és bájos és elragadó, mint először volt. Megint belé szeret, elhatározza, hogy elveszi. És ez most így megy egy darabig. A lány hol kiállhatatlan is ellenszembes, hol simulékony, aranyos, bíztató. A fiatalember csak nem megborondul, nem tudja, mit tévő legyen. Hol öngyilkos akar lenni, hol tele van a legszebb reményekkel, míg végre kiderül a megoldás titkának az ő rejtélyes nyitja. Na most az olvasó fölényesen legyint, miután olvasta a történetem címét, akkor nem kozt persze. Ojjé, ne erőlködj, sejtem, nem egy lány volt az illető, hanem kettő, ikertestvérek voltak. Ez olyan jó téma, mondja az olvasó. Ezt a viccet már sokszor megírták, feldolgozták különféle alakban, kár volt úgy félteni. Igen? Csak ugyan? Na hát akkor szerényen megkérdem az olvasót, magyarázza meg, hogy ez az ikerség, a két lány létezése, miért nem derült ki mindjárt az elején. Hiszen a másik lány, a kellemetlen, nem ismerhette a fiatal embert, mikor először látta, Miután először a nővére beszélt vele, hogy van az, hogy ezt nem közölte vele, nem csodálkozott rajta, hogy mint ismerős üdvözli. Na, ugye? Hiába is töri a fejét az olvasó. Pedig a magyarázat nagyon egyszerű. Ugyanis a szóban forgó fiatal emberek is ikertestvérek voltak és az ikertestvérével találkozott neki-e a második számú női ikertestvére, még mielőtt az első számú ikertestvér megismerkedett vele. Illetve ugyanakkor, mikor az első számú férfi ikertestvér megismerkedett az első számú női ikertestvérrel, tehát érthető, hogy a második számú női ikertestvér a második számú férfi kertestvéről azt hitte, hogy ő az első számú férfi kertestvér, akivel ő ismerkedett meg, holott az illető második férfi kertestvér a nővérével, az első női ikertestvérrel ismerkedett meg. Fenntartom a szerzői jogot színházakkal, filmvállalatokkal, kiadókkal, feldolgozókkal, átalakítókkal és a Lipótmezei elvegyógyintézettel szemben.